Varmt välkomna till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet går ut i heten vid tre sändningstillfällen. Lördagen den 8 januari klockan 14, med repris söndagen den 9 januari klockan 09.00. Och så även ytterligare en repris eh, den 13 januari torsdag klockan 20.30. Idag så är det den andra lördagen i januari och det är således grupp B som sänder idag. Och den består av jag själv, David Bergqvist och även Elena som jag ska släppa in senare i programmet. För er som vill komma i kontakt med partiet så går det bra att skriva till oss. och det gör man på box 20085 10460 Stockholm. Man kan också ringa till partiets rikskansli. Och det når man på telefonnummer då, 08 50 00 00 50. Och man kan även ringa till Stockholms distriktens och Stockholms stads distrikts telefon. Och den når man då på telefonnummer 22 44 77, alltså 08 22 44 77. Man kan också gå in på partiets hemsida för att se vad som har hänt den senaste tiden. Bland annat så har vi ju en riksdagsblogg där man kan följa partiets ja, verksamhet i riksdagen. Och för att komma in på Sverigedemokraternas hemsida så går man in på www.sverigedemokraterna.se. De här radioprogrammen kan man även lyssna på i efterhand. Och det gör man genom att man går in på vår egen radiohemsida. Och den når man på www.radiosd.se. Se. Sen så kan man lämna rapporter, lyssna rapporter till oss. Och det gör man helt enkelt genom att antingen ringer man in på distriktstelefonen som vi nämnde numret till alldeles nyss här. Alltså 22 44 77. Eller så kan man maila in sin lyssnarrapport. Och det gör man helt enkelt på adressen info Alltså info Ja, jag tänkte inleda dagens program med att eh, ja, ta ut lite information här från eh, Dagens Nyheter i veckan. Man skriver så här, och det utrikes då, dödligt år i Afghanistan. Och eh, det var så att under 2010 så fick 10 81 människor sätta livet till i våld och strider i Afghanistan. Och utav dem så var du alltså en femtedel civila. Och... Eh, det gör då helt enkelt det till det dödligaste året sedan invasionen 2001. Och enligt Indrikes- och försvarsdepartementen så dödades 2043 civila, 1292 poliser, 5225 rebeller och 810 afghanska soldater. Och man uppger även att 711 utländska soldater ska ha stupat. Så man kan säga att Närmare hälften utav de stupade eh, insatserna här är alltså utav utländsk börd och inte ja, inhemska afghanska soldater. Så, att, eh, så tydligen så krävs det då att man för att, ja, för att skydda sin frihet så behöver man alltså stöd ut och hjälp utifrån. Och då kan man ju få sin tankeställare om det här eh, kriget i Afghanistan verkligen är önskvärt hos den inhemska befolkningen. Det är ju någonting som man, det har på minst undervärt att sätta att frågetecken över, tycker jag. Ja, och eh, våran kamp här i Sverige, den har ju inte gått eh, så långt så att det har kommit till eh, sådana här våldsamma metoder som i, i Afghanistan. Men eh, vi har ju en egen demokratisk kamp i riksdagen. Och jag ska läsa här för er lyssnare vad man skriver på Sverigedemokraternas riksdagsblogg. Det är Erik Almqvist som skriver och rubriken lyder Rödgröna röstade med alliansen 9 av 10 gånger. I de omröstningar i riksdagen där det rödgröna kunnat fälla avgörandet röstade man i drygt 90% av fallen med regeringen. Det visar en sammanställning som riksdagens utredningstjänst, så kallade RUT, gjort på uppdrag av Socialdemokraterna. Av det totalt 133 huvudvoteringarna i kammaren var 42 stycken sådana där rödgröna kunnat fälla avgörandet. I 38 av dem röstade de rödgröna med det borgerliga. Notera dock att ingen media har valt att belysa denna sida av myntet. Istället fokuserar alla enbart på hur ofta SD kunnat fälla regeringen genom att rösta med de rödgröna. Och hittills tycks ingen media varit intresserad av en kommentar från ST, trots att det är SD denna nyhet handlar om. Snacka om att media låter socialdemokratin sätta dagordningen och själva avgöra vinkeln i nyhetsrapporteringen när det handlar om SD. Ännu en gång skäms svensk media. Men samtidigt kan man ju fråga sig varför socialdemokraterna väljer att göra på det här sättet. Är det så att man försöker få över SD på sin sida eller vill man försöka få de så kallade traditionella borgerliga röstarna väljarna som har gått till SD att eh, få det till att Sverigedemokraterna skulle vara någon slags vänsterparti det kan man ju inte riktigt få svar på men vi kan väl ändå konstatera att eh, jag tror inte att eh, man kommer särskilt långt med de här metoderna va? därför att eh, som sagt den som läser kan ju genomskåda detta och se att Sverigedemokraterna väljer ju trots allt att eh, att stödja de förslagen som, som, som ligger närmast vår egen kärnpolitik och det är alltid det som har varit viktigast för oss självklart va? och nu råkar det kanske förefalla sig så att att några förslag utav de gröna faller Sverigedemokraternas politik bättre i smaken och därför så är det ju då ganska så naturligt att man då röstar för dessa förslag, givetvis. Vi hade ju ett eget förslag angående till exempel den här budgeten för regeringskansliet. Men i och med att det rödgröna också hade ett förslag som låg åt ja, besparingshållet så att säga, så kunde vi välja då att stödja det förslaget. I och med att man vet att deras förslag, det är större chans att säga att ett sådant ett sådant brett ett förslag som har brett stöd redan från början har större chans att eh, få genomslag. Och så blev det också även i det fallet. Ja, stk nummer 89 har ju kommit i brevlådan till samtliga medlemmar och prenumeranter. Och eh, i en eh, artikel här skriven av vår veteran här, Joakim Larsson från Uppsala, så skriver han då om den här inledningen för SD i riksdagen. Han skriver som rubrik då, tuff inledning för SD i riksdagen. Jag tänkte ta av friheten att läsa ur den här artikeln. Det står ju så här att det beslut som har tagits i riksdagen under denna första period har rört många områden där Sverigedemokraterna har uppmärksammats. Ett av de områden som har uppmärksammats mest har varit vår kamp mot att Sveriges grundlag ska förändras. I den grundlag som riksdagen röstade igenom under protest från SD befästs att Sverige nu är med i EU och att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Vår reservation mot detta i konstitutionsutskottet hanterades av Jonas Åkerlund som argumenterade för att Sverige borde gå ur EU och det resurser som läggs på att betala EU-avgiften istället läggs på bättre saker. Det har varit en intensiv debatt. I riksdagskammaren blev debatten intensiv och såväl Jim Åkesson som Björn Söder och Kent Ekerot gick där till hårt angrepp på grundlagshändringarna. Resultatet blev tyvärr att förändringen genomfördes med röstsiffrorna 308 mot 20. Sen skriver man här också utvisa brottsliga utlänningar. Sverigedemokraterna har också hunnit med att lägga ett antal motioner. Tyvärr räcker utrymmet bara till att redovisa ett urval av dessa, men den viktigaste motionen är motion 2010-11 SF-385, begärande av asyl- och anhöriginvandringen, vilken har undertecknats av samtliga våra riksdagsledamöter. I motionen framför vi förslag till ett flertal reformer som syftar till att reducera asyl- och anhöriginvandringen med 90%. Procent. Kent Ekeroth och Thoralf Albson har lagt motion 2010 ju 419 utvisning av kriminella utlänningar som syftar till att det ska bli generellt lättare och i vissa fall obligatoriskt att utvisa utlänningar som begår brott i Sverige Erik Almqvist som representerar Sverigedemokraterna i socialförsäkringsutskottet har lagt en motion med anledning av eh, ...migration och asylpolitik. Och det är en motion som kritiserar ett flertal missbehållanden inom asylsystemet- ...och bland annat förespråkar att åldern på så kallade ensamkommande flyktingbarn ska utredas. Och Josef Fransson som sitter i Miljö- och Jordbru jordbruksutskottet och Tonevik Lander har lagt en motion- som går ut på att det ska bli lättare för idrottsföreningar att få dispens från terrängkörningslagen för att arrangera motortävlingar i terräng. Lars Issovara har lagt motion om skogsröjningsbidrag med innebörden att det är som tidigare har funnits ska återinföras för att förbättra skogsvården. Och sen så har, står det här under svensk kulturkanon Mikael Jansson, Försvarsutskottet och Richard Jonsson har lagt en motion som, som, det, eh, som det på förhand kommer att talas mest om. Och det var motionen med anledning av en propos tidigare proposition här, eh, fortsatt svensk deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, så kallade ISAF. Och denna motion innehåller vårt partis ställningstagande i Afghanistanfrågan. Sammanfattningsvis kan sägas att SD föreslår att Sverige ska dra sig ur Afghanistan senast 2013 och att vår närvaro i landet ska fokusera på att utbilda den afghanska armén så att den kan ta över striderna. Richard Jomsoff, Utbildningsutskottet med flera, har lagt motion om statligt huvudmannaskap för skolan som går ut på att staten ska återta ansvaret för skolan Och Mattias Karlsson i kulturutskottet har lagt en motion om införandet av en svensk kulturkanon som syftar till att eh, ta fram en, en lista på de kulturhyttringar som kan sägas vara det mest eh, väsentliga för svenskt kulturarv Per Ramhorn socialutskottet har lagt en motion om nationella riktlinjer för bemanning inom eh, demensvården där han föreslår att det ska tas fram riktlinjer för vilken bemanning som bör gälla inom svensk demensvård. Sen har också Sven-Olof Sällström, Arbetsmarknadsutskottet, har lagt en motion om instegsjobben. Som går ut på att det, att det för svenskar diskriminerande instegsjobben ska avskaffas. Ja, det är ett urval här som Joakim Larsson har gjort av de som han anser vara de viktigaste motionerna som har lagts och de mest omdiskuterade även under våren tid här i riksdagen. Ja, jag nämnde tidigare i början av programmet här om hur media har ja, deras taktik då om att på något sätt försöka misstänkliggöra oss Sverigedemokrater och det är inte bara vi utan även andra som blir drabbade av medias misstänkliggörande och vi kommer att fortsätta prata om media och vi kommer att komma in lite grann på det här med kriminalitet och sådant där efter den här pausmusiken som ni ska höra nu och eh, som handlar just om, man kan säga, kriminaliteten och det är alltså Björn Afselius som ska få framföra sin låt Duncan Brady. Så håll till godo. Den goda maten, de gästvänliga och ärliga människorna, det mycket stora kulturutbudet, tryggt land att vistas i med låg kriminalitet. Ja, så beskriver alltså ett mäklarföretag sina erbjudanden till bostäder i Turkiet. Och det här är ju någonting som man gärna skulle önska att man kunde beskriva Sverige numera, men tyvärr så är inte Sverige längre ett tryggt land med låg kriminalitet det är inte längre ett tryggt land att vistas i tyvärr och eh, när det gäller just Turkiet så är det så att det eh, bevisligen nu så alltså har det blivit svenskarnas populäraste resemål på senare tid och eh, man kan ju fråga, fråga sig vad, vad detta kan bero på, du Elena har ju varit i Turkiet betydligt fler gånger än vad jag själv har varit eh, du kanske har svaret på, på den frågan beträffande mig Turkiet enda resemål efter att jag har besökt 20-talsländer, både i Europa och utanför Europa och Afrika Asien efter att har upptäckt Turkiet som sagt, bara dit ska jag åka och bara där kommer jag att tillbringa alla mina semester och inte bara på grund av klimatet som är underbart nästan i året runt men man känner sig oerhört tryggt där och när jag reste lite runt om i landet, och det kan man också göra om man vill undvika Massor med turister och. Så då Till och med där mm. I vilken avlägsen buss som helst Man känner sig trygg och skuddat Det är något verkligen Som vi kondulera oss Här i Sverige Vad det gäller just satser För att man känner sig verkligen skuddat Men inte bevakad Och det är den underbara balansen Som de åstadkommit Och det är lika tryggt känns det för både inhemska befolkningen och för turister. För att landet som vet att de existerar på turism i stort sett självklart, det, de borde ju garantera. Och vi känner ju till andra exempel, till exempel i Egypten. Där händer ju saker. Mm. Så trots att det finns också poliser. Och, mm. Men det är olika sätt att hantera situationen. Och så vad det gäller Turkiet, då kan man verkligen råda till var och en att åka dit och just uppleva den enorma trygghet. Hur, hur känns det? Hur behagligt känns det att vara? Att det kan det inte hända någonting i det här helt främmande landet? Nej, ja, just det. Och jag, får, jag nämnde ju det här också att du har ju varit i Turkiet betydligt fler gånger än vad jag har varit. Jag har ju själv varit där en gång åtminstone. Och det som jag märkte när man kom ner där, det var ju det att det var någonting som man kände igen, som man inte riktigt kunde få Få, få greppet om, men så upptäckte man ju det när man kom hem. Och det var ju det att när man kom tillbaka till Sverige igen, då kom man ju till det här mångkulturella infernord helt plötsligt med olika grupperingar av människor som inte har så att säga, någon kulturellt... Eh, gemensamma grund. He hem. Ja, hem. det var inget hem, så att säga, eh, där, utan man ser alltså olika enklaver av eh, främmande kulturyttringar. Men det gör man inte i Turkiet utan där ser man att alla har en gemensam kultur. Va? Och det är det som är så fantastiskt att trots att man själv är främling där och att den kulturen är ganska annorlunda eller helt annorlunda från den svenska. Så känner man ju ändå av den här gemenskapen som de har tillsammans där. Just att alla är turkar. Va? Och det är en upplevelse som det är svårt att beskriva i ord men jag tror att det är någonting som svenskar reser till att man, och man lämnar även dessutom det här mångkulturella infernort här i Sverige och kommer till ett samhälle som är så pass kulturellt eh, homogent det, det är någonting, som som agent, är, är någonting David, att uppleva vad bra ja. sagt just det, det är ju lösningen till mm. exempel, låt mig säga äh, och hörare att jag nämner igen äh, gamla sovjetiska erfarenheter men landet som bestod av 15 republiker med helt olika etniciteter och kulturer och så en enda lösningen var för oss för att kunna samexistera så det var så det fantastiska uppfinningen så kallade sovjetiska folket som uppfostrades äh, i flera generationer och så det åstadkommits ju den samma homogen, um, homogenitet kan man mm. säga jo. kultur äh, alltså homogen kultur skulle man kunna säga då. Ja, då mm. landet kan existera då mm. kan det verkligen äh, blomstra. då kan det verkligen äga rum mm. men äh, definitivt inte så kallade mångkulturella mm. mm. samhälle. Mm. Sådana exempel jag har aldrig sett någonstans i världen. Däremot, ju flera äh, kan man säga äh, grupper blir representerade i landet desto svårare situationen, desto mer tragisk och laddade dem. Mm. Precis. Och det enda lösningen på det hela är att man har en kultur som är totalt dominant. Och vi behöver egentligen inte påpeka vi lyssnar, att vi Sverigedemokrater, vi ser gärna då att det är den svenska kulturen som ska vara den rådande och den enda egentligen rådande Definitivt. i Sverige. Så länge landet heter Sverige. Ja. Ja, och jag nämnde tidigare i programmet här om det här med svenska medias sätt att belysa saker och ting och hur de vinklar en del saker och ibland får man det svarta att bli vitt och man får det vita att se svart ut och så vidare. Va? Och det är en sak som jag tänker på här som den generella smutskastningen mot, eh, ja, mot premiärminister Putin i Ryssland. Då, som jag tänker på och eh, framförallt eh, det som är aktuellt här det är den här eh, artikeln här i, eh, i en, ett nummer av DM från slutet av förra året- eh, där man skriver då Putins rättvisa och det handlar om den här uh, domen här mot den här Mikhail uh, Khodorkovsky Khodorkovsky, ja, precis och uh, han uh, man ser det då som att uh, det skulle vara något negativt att den här personen blir bli dömd och att straffet skulle då bli alldeles för hårt men uh, nu har vi ju ett uh, livslevande vittne här i studion som kan kanske belysa det här mer från ett folkligt perspektiv då jag upptäckte verkligen svenska massmediens förmåga att förvandla kriminella eller brottslingar äh, till riktiga hjältar. Och det är inte den första gången när svenska massmedia beskriver en kriminell. Mm. I dessa fall det är Mikhail Kadarkowski. Och annars det kan ju vara krigs... Äh, Igen. Mm. Precis så. Övriga kriminella som till och med Sverige väldigt gärna tar emot. Men så fort rusland försöker ställa för rätta någon skurk, mindre eller större, då svenska mansmedier beskriver det verkligen som en förföljelse nästan. Alltså det är på så sätt väldigt svårt att föreställa annat sätt. Hur kan man ha ordning och reda i landet om man inte ens kan ställa brottslingar inför rätta? Precis va, Och man kan ju säga så här att. Det har ju varit en ständig hets nästan tycker jag ända sedan Putin kom, ja, tog into sin position där i Ryssland. Och eh, en sak som man inte har upplyst så mycket eh, i svensk media och som vi faktiskt inte får riktigt klart för oss, det är ju det att eh, Putin är ju faktiskt patriot i Ryssland. Va? Ja, det är han. Och det är ju ganska förklarligt varför eh, massmedien beskriver honom just sådär att svart målet nästan. Ja, det är ju den vanliga och förklarliga avundsjuka kan man säga För att äntligen Ryssland fick en nukter, stark och förnuftig ledare mm. Och det, det upplevs kanske som skrämmande Eller bara vi saknar en, något liknande i Sverige mm. Jo, jag minns för många år sedan här när vi berömde Här i radiesti Putin för att han införde den här eh, lika beskattningen på lika arbetet sätt Antalet arbetstimmar Det var väl bland det första som han gjorde jag, När han det. Det vill säga att den som är flitig och arbetar fler övertidstimmar riskerar alltså inte i realiteten att få lägre skatt per arbetstimme. Och det är ju någonting som vi anser är väldigt hedersvärt. Va? Ja, jag vill bara lägga till att han är verkligen och äkta folkskär. Uh, så fort jag vet, uh, inte bara genom massmedia, genom uh, alla mina vänner och släkt som bor i Ryssland. Han är verkligen väldigt uh, omtyckt och uppskattat just vare sin ä, äkta patriotism mm. som han Precis. har och ä, som han sprider kan man säga mm. och det känns verkligen och som sagt nykter, stark handlingstark ledare kan man säga ja, ja. och ä, man får ju säga som tillägg här då får man ju säga det att ä, om det är så att en person smutskastas väldigt starkt i i svensk massmedia. Då bör man tänka efter och fundera på om det är någonting som egentligen är, är helt annorlunda i verkligheten. Va? Ja, verkligen. Det brukar ja, ju så. Så brukar det vara. Ja. ja, vi ska väl snart avsluta det här programmet. Vi sänder nu mer bara i här i Radio SD. Men vi ska väl säga några... Du har några slutliga giltiga ord du vill avsluta det gångna året med, va? Jag vill påminna våra kära åhörare att det är bara 8 januari idag. Och den, det gångna året äh, kommer vi att minnas. För att det var väldigt händelserik på både hemmaplan och det vill säga i stora världen. Men vad det gäller oss själva så det är i somras ägde rumkronprinsessas Victorias bröllop. Och sen det är i svensk historia. Det är ju valet i september. Mm. Och sist men inte minst men den tjatiga saga för vuxna som politiska etablissemang och svenska massmedier gång på gång berättade för svenska folket den saga som kallades den så kallade mångkulturella samhället kommit till sitt logiska slut. Och vad det gäller mig personligen då fick jag till och med uppleva en riktig deja vu-känsla äh, i det gångna året när jag fick höra att äh, svenska soldater missade sina liv där i Afghanistan och då kom jag på idé att det var ju precis drygt 30 år senare när sovjetiska styrkor tog kontroll över Afghanistan och det hände 27 äh, december 1979 mm. och det kostade oss 14 000 människor liv och 50 000 människor var skadade allvarligt och då man kan fråga sig hur många år ska det gå? Eller hur många människor måste förlora sina liv där? Mm. För att någon gång, något land, dra förnuftiga slutsatser och inte kanske blanda sig i kriget som är inte är deras. Precis. Ja, det är väl en väldigt bra slutsats och sammanfattning på just själva den här konflikten i Afghanistan och kommer säkert att återkomma till Afghanistan vid senare fall. Ja, Men det viktiga som bekräftade just så kallade dessa känsla att just som ett litet sovjetiskt barn jag fick höra om våra internationella plikt mm. just där i Afghanistan och nu som en vuxen svensk jag hör likadant mm. ungefär samma fras bara på svenska mm. men budskapet är samma precis, det är ungefär som att vi ligger 25-30 år efter eh, i tiden och man kan väl se EU som en eh, ja, spegel spegelorganisation Bild. spegelbild av Sovjetunionen som återspeglas bara 20 år senare. Som till och med upprepar samma misstag. Mm, precis. Ja, eh, ni har alltså lyssnat till ett program från Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Ansvarig utgivare för dagens program är Arnold Boström och sändningstekniker, alltså R Georg. Och eh, lyssna gärna till oss nästa vecka. Nu kommer återigen eh, Björn afs att få avsluta... Programmet med sin not som handlar om ett av de största brotten mot mänskligheten någonsin. Tack så mycket för oss! Hej!